Старший наглядач широко розплющив свої очиці. Але таке неможливе. Мене не обходить міра обдарованості цих істот технічними талантами. Військова наука навально рухається вперед лише під час війни. Може, цей закон не поширюється саме на цих істот? А коли й поширюється, то мені здається, що вони проводять війну не справжню, а проти війну. Не справжню, а проти війну? повторив старший наглядач розгублено. «Що це має означати?» «Я не певен», – Деві Енн розпачливо похитав носом. «Саме тут мої спроби зробити логічні висновки із зібраного нами розрізненого матеріалу найменш задовільні. Ця планета має так звану «холодну війну». Що воно таке, Бог його знає, хоч холодна війна неймовірно стимулює розгортання дослідницьких робіт» але вона не передбачає повного ядерного знищення». «Неймовірно!» – вигукнув старший наглядач. «Вона перед вами!» – закінчив Деві Енн. «Ця планета! Ми чекали 15 років!» Довгі руки старшого наглядача звелися догори, схрестилися над головою і опустилися до плечей. Тоді залишається одне. Рада розглянула можливість безвиході для планети, Вид своєрідного нестабільного миру, що балансує на грані ядерної війни. Щось схоже на те, що ви описуєте, хоча ніхто не доглупався до тих причин, які ви оце виклали. Але допустити такого ми не можемо». «Не можемо, ваше високосте?» «Ні», – здавалося, ці слова коштували йому майже фізичного болю. довше триває безвихідь, то більша небезпека, що окремі індивіди великих приматів – Винайдуть спосіб міжзоряних подорожей. Вони просочаться в галактику, в усій своїй протиборній силі. Розумієте? А далі? Старший наглядач глибше обгав голову в плечі, ніби сам не хотів чути того, що мусив сказати. Якщо вони так нестійко зрівноважені, то нам слід їх злегка підштовхнути, капітане. Нам слід їх підштовхнути. Шлунок Деві Енові зсудомило, і він раптом ще раз відчув присмак свого обіду на задній стінці горлянки. «Підштовхнути їх, ваше високосте?» Він відмовлявся розуміти. Старший наглядач виклав усе навпростець. «Ми мусимо допомогти їм розпочати ядерну війну». Його вигляд зраджував такий самий позив до блювоти, який відчував Деві Ен. Він прошепотів. «Ми мусимо!» Деві Енн через силу здобувся на слово. Він прошепотів, «Але як можна таке зробити, ваше високосте?» «Не знаю як. І не дивіться так на мене. Це не моя ухвала. Це ухвала Ради. Ви, звісно, розумієте, що сталося б з галактикою, якби цивілізація великих приматів вийшла в космос у всій силі, не приборкана ядерною війною». Деві Еном струснуло на таку думку. Вся ця неприборканість випущена в галактику. Однак він наполягав. Але як розпочинають ядерну війну? Як це робиться? Кажу вам, не знаю. Але який спосіб має існувати? Може, треба передати їм послання або ж нагнати нищівний ураган з дощем, запорошивши хмари? Ми багато дечого могли б зробити з їхніми погодними умовами. «Але як це зможе викликати ядерну війну?» – запитав Деві Енн без запалу. «Не зможе, мабуть. Я навів це лише як можливий варіант. От великі примати ті мали б знати. Врешті-решт, фактично вони самі розпочинають ядерні війни. Знання закладене у їхньому способі мислення. Такого висновку дійшла рада». Деві Енн почув легкий шум, то повільно бився об крісло його хвіст. Спробував утихомирити його, марна річ. Який висновок, ваша високости? Взяти великого примата з поверхні планети. Викрасти одного з них. Дикуна? Це єдиний вид, який тепер існує на планеті. Певно, що дикого. І що ви сподіваєтеся від нього почути? Байдуже що, капітане. Якщо він розбалакається на будь-які теми, то психоаналіз дасть нам відповідь.